Роберт Пірсіх Дзен і мистецтво догляду мотоцикла Дослідження цінностей Переклад з англійської Анжели Асман Читає Андрій Химерний Від автора Те, про що йдеться в книжці, грунтується на реальних подіях. І хоч багато що задля риторики було змінено, по суті, все має сприйматися за факти. З усім тим, у жодному разі події не мають асоціюватися з основною суттю фактичної інформації, пов'язаної з практикою ортодоксального дзен-будизму. Та і з мотоциклами у них також мало спільного. Епіграф Що є добро, Федре, і що не є добро? Чи маємо шукати в цім поради? Частина перша. Глава перша. Не відпускаючи ручки керма мотоцикла, дивлюсь на годинник на лівій руці. Вже 8.30 ранку. Повітря тепле і парке, і це навіть при вітрі 100 км за годину. Коли о пів на дев'яту так спекотно і вогко, то що ж тоді буде в день? Віта доносить гідкий запах болота неподалік дороги. Ми в тій частині центральних рівнин, де сила селена трясовин і тисячі мисливських угідь для полювання на качок. Ми прямуємо на південний захід від Мінаполіса до Декот. Ця дорога – стара двосмугова бетонка, нею тепер мало хто користується відтоді, як поруч кілька років тому проклали автостраду на чотири смуги. Коли ми доїжджаємо до болота, повітря враз холодніше. Проминули і знову спека. Я щасливий, що повернувся знову ці місця. Це заглибівка, яка нічим особливим не славиться. І саме тому вона вельми приваблива. На таких старих дорогах зникає всяка напруга. Ми тарабанимо по розбитій бетонці, а навколо зараз тірогозу. Тоді луки і знову рогізь і ще якісь болотяні трави. Подекуди видніє плесо, і якщо добре придивитися, серед рогозу можна вгледіти і диких качок, і черепах. А онде червонокрилий дріст. Я плескаю Кріса по коліну і указую в тому напрямку. «Що?» – гукає він. дріст трупял. Кріс відповідає щось, ти мені не чути. «Що?» – гукає у відповідь. Він обіруч береться за мій шолом, піднімає трохи і кричить та я бачив їх безліч, тату. А, вигукую, тоді киваю. Коли тобі одинадцять червонокриля дрозди великого враження на тебе не справляють. Для такого варто спершу дорости. У мене все це пов'язано зі спогадами, яких у нього ще немає. Оце на пам'яті стає. Досвідки холодно. Навколо померхла болотяна трава. На північно-західному вітрі хитається волоття рогозу. Смоліт чути ще душі від того, що твань розбурхали мисливські чоботи. От ми примощуємося на зручному місці і чекаємо сонця. А з ним і початок сезону полювання. Або зима. Болото замерзло і замертвіло, і ти годинами ходиш по снігу І кризі серед задубілого на морозі очерету Навколо нічо гісенько Лиш сіре небо в високості І всяке зело заклякає долі Дроздів тоді вже не було Однак теперечки у липні вони повернулись І все навкруг дихає життям Кожен метр твані гуде і стрикотить За щіті щебече Величезне співтовариство живих істот перебуває в якійсь блаженній безконечності свого існування. Якщо відпустку проводиш за кермом мотоцикла, то бачиш, що це зовсім інакше. В автівці ж немов у замкненому купе. Ти звикаєш і тобі здається, що все, що бачиш у вікні, то те саме телебачення. Ти пасивний глядач і все навколо проноситься повз тебе у нудному обрамленні. А на мотоциклі такої рамки немає. У тебе зі всім довкруж цілковитий контакт. Ти не просто споглядаєш краєвид, ти його учасник. І це відчуття присутності в ньому тебе зачудовує. Ось за 13 сантиметрів під ногами бетон. Він реальний, по ньому ми ходимо. А тепер він так мелькотить, що годі зосередитись. Одначе будь-якої миті ти можеш опустити ногу і шаркнути по ньому. Усе це, усе, що зараз переживаєш, невід'ємне від безпосереднього усвідомлення. Кріс і я їдемо разом із друзями в Монтану. Вони попереду, можливо, поїдуть далі. Плани наші умисно нечіткі. Не доїхати кудись напевне, а просто мандрувати. Нині ми у відпустці. Надаємо перевагу другорядним дорогам. Найкраще – це мощені путівці – а вже потім односмугові шосе. Найгірші для нас швидкісні траси. Хочеться гарно провести час, і головніше в подорожі нашій саме гарно, а не час. І коли ти зсуваєш ось так акцент, зміни стають відчутнішими. Звивісти дороги серед пагорбів задовгі лиш якимись секундами, та вони безмірно приємніші, коли ти в сідлі мотоцикла і сам плавно вписуєшся в повороти, а не трусишся в салоні з боку в бік. Значно приємніше, і воно вже безпечніше – їхати, коли вуличний рух незначний. Дороги, де нема автостоянок і білбождів, ліпші. Там до тебе близько підступають лісочки, луки, садки і галявини. Звідти тобі махають руками діти, а люди, що стоять на ганках, виглядають цікаві, хто ж бо то мчить. Там таки ти зупиняєшся, щоб розпитати дорогу, чи ще про щось. Розмова може затягнутися, бо ж цікавляться і звідки ти, і як довго подорожуєш. Це кілька років тому ми з дружиною та друзями підсіли на ці дороги. Подеколи звертали на них або різноманітніти мандри, або скоротити шлях до іншого шосе. І щораз нашому окові розкривалися чудові краєвиди. З'їжджаючи на такі путівці, ми відчували спокій і радість. От так і їздили, поки не втямили давно очевидну річ. Дороги ці справді інакші. І ритм тутешнього життя і особистості тих, хто мешкає вподовж путівців таких – усе відмінно. Ці люди нікуди не їдуть. Зроду обтяжені вони тягарем клопотів, а тому повсякчас увічливі. Про тут і зараз сущого вони відають усе. Це інші, ті, хто давно вже перебрався до великого міста вкупі зі своїми пропащими нащадками. то вони геть усе позабували. Це нове відкриття стало для нас вагомою знахідкою. Я себе запитував, чому же в нас ось часу пішло на те, щоб це збагнути, адже ми це бачили, а проте не помічали, чи що. Тут найпевніше панівні минулі цінності замили нам око. А чи не навчено нас думати, що справжнє життя лише в метрополії, а все інше – нудна глушина? Дивно все це було якось. Істина стукає в двері, а ти кажеш – іди геть, я істину шукаю. І вона йде собі. Загадка. Та коли врешті нас шибнув здогад, ніщо вже не здужало зігнати осяганих мандрівників з цих доріг. Вихідні, вечори, відпустки. Ми вже поробилися справжніми спецами другорядних доріг і збагнули, що в дорозі, виявляється, можна багато чого навчитися. Ось привчилися ми, наприклад, відшукувати гарні дороги на карті. І якщо лінії кривуляють, то це добре, значить там горбиста місцевість. Якщо дорога схожа на єдиний шлях із маленького містечка у велике місто, це погано. Найкращі дороги завжди сполучають одне, ніщо з іншим, і завжди знайдеться ще одна, швидша. От вибираєшся ти з міста і прямуєш, скажімо, на північний схід. Не варто довго їхати прямо. Поволі відхиляйся на північ, далі на схід, знову на північ, і так ти опиняєшся на другорядній дорозі, по якій їздять лише місцеві жителі. Головне вміння тут – не заблукати. Поза як користуються дорогами лише місцеві, які і так їх знають, ніхто не скаржиться, що перехрестя ніяк не позначені. Так буває частенько, і коли знаки стоїть, то як ведеться маленький, ще й заросли кущами, ото і все. Ті, хто виставляє знаки на дорогах, рідко роблять це двічі. І якщо ти пропустив їхній знак, це твій колопит, а не їхній. До всього доходиш висновку, що карти автошляхів у зображенні грунтовок часто густо неточні. І коли-николи твоя грунтова дорога переходить у менівець на дві колії, далі колія лишається одна, а там і зовсім заводить у пасовище і зникає, або закінчується у дворі якогось фермера. Затим і обираємо дорогу, митикуючи переважно на ходу і вдивячись по допомогу до дедуктивних умовиводів з розпізнаних ключів, ключів підказок. У кишені я завжди маю компаса на випадок похмурого дня, коли за сонцем годі визначити напрямок, а на бензобаку в спеціальній рамці у мене закріплена мапа, за якою я враховую відстань, від останнього роздоріжжя й метикую далі орієнтири. З такими засобами на похваті, та вже не відчуваючи примусу до конча кудись добратися, все виходить гаразд, і Америка вповні відкривається нам. На День праці і День пам'яті, долаючи милю по милі, котимо ми такими путівцями, не зустрічаючи жоднісінької машини, потім перетинаємо основну трасу Штату, і дивимось, як бампер до бампера, автівки вишокувались аж до самого небокраю. Всередині похмурі мармизи, на задньому сидінні скиглядіт лихий. Ось це, пориваєшся їм щось пояснити. Але вони всі похмурі, та як на те, видно, дуже поспішають. Тому таке. Я бачив ці мочері вже тисячу разів, і щоразу по-новому. Хибно називати їх блаженними, адже про них можна сказати її жорстокі та нечулі, і, певно, так і є, однак реальність їхня перевертає всі квапливі концепції. Диви, здорова згра червонокрилих дроздів, налякана гуркотом наших моторів, здіймається з гністу рогозі, я вдруге плескаю кріса по коліну. І тоді тільки згадую, що він їх уже колись бачив. «Ага», – гукає він. «Та нічого». «Чого ти?» Перевіряючи, чи ти ще тут», – відповідаю. І на цьому розмова уривається. Якщо ти не любиш кричати, то побалакати нормально, рухаючись на мотоциклі, не вийде. Натомість повсякчас споглядаєш усе довкола і розмірковуєш. Краєвиди та звуки – Настрій, погоди й те, що нагадко спаде, твоя машина і довколишня місцевість. Про й міркуєш, та думаєш на довгому дозвіллі, не і без відчуття дарма згаяного часу. Найдужче мені хочеться використати цей час на балачки про все, що заходить в голову. Більшу його частину ми проводимо в такому поспіху, що якось не випадає доброї нагоди погоманіти собі втіху. Ото й минають роки наші в безкінечній повсякденній метушні та монотонності. А потім дивуєшся, куди ж той час подівся, і жалкуєш, що він проминул. То оце, коли ми справді маємо трохи часу і знаємо про це, я хочу детальніше поговорити про те, що мені видається достоту важливим. І ось що мені заходить в голову. Щось на зразок шатокв. Єдина назва, яку я можу підібрати – тих численних наметових переїжджих шаток, що колись їздили по всій Америці, по цій самій Америці, по якій ми оцей подорожуємо. Це був старовинний цикл популярних бесід, покликаних навчати, розважати і удосконалювати уми, доносячи культуру та просвітництво до вух і мозку слухачів. Проте їх відсунуло в бік те, що розвивалося швидше – радіо, кіно, телебачення. Як на мене, ця зміна була не в усьому на краще. Певно, що внаслідок цих змін потік національної свідомості і пришвидшився, і поширшав, але, схоже, обмілів. Його вже не можуть утримати старі річіщі. Отже, шукаючи нових, він несе дедалі більше хаосу і спустошення на свої береги. У цій шатокві я б хотів не прокладати нові річища свідомості, а глибше розкопати старі, замулені застояними думками та часто повторюваними банальностями. От, скажімо, цікаве і просвітнє вічне питання. Що нового? Якщо відповідати на нього прискіпливо точно, неминуче спородиш нескінченну плетеницю дрібниць і мод, що назавтра обернеться на мул. Інша річ – запитати, що кращого. Таке запитання проріжене вшир, а вглиб, і відповідь на нього спустять музати течією. В історії людства є такі епохи, коли річіща мислі прорізувалася аж занадто глибоко, а зміни були неможливі, нічого нового не відбувалось, є найкраще лишалося питанням догму. Нині все не так. Потік нашої спільної свідомості вже бачиться, стирає власні береги, втрачаючи загальний напрямок, затоплюючи низини, роз'єднуючи та ізолюючи височини. І все це без конкретної мети, лише для марного втілення якого-небудь власного внутрішнього імпульсу. Либонь є потреба поглибити річище. Попереду наші попутники Джон Сазерленд із дружиною Сільвією звернули на узбіччя. Місце для пікника. Час розім'ятись. Я підкочую до них свого байка. Сільвія знімає шолом і волосся розсипається по плечах. Джон свого БМВ ставить на підніжку. Ніхто нічого не каже. Ми стільки разом не їздили... Що тільки наглянувши стає зрозуміло, як хто почувається От і зараз ми мовчки оглядаємо місцевість У цій ранній порі лавки для любителів пікніків ще порожні Майданчик весь у нашому розпорядженні Ступаючи по траві, Джон прямо до човунної колонки І береться накачувати воду Кріс рушає поміж дерев за пагорбок Там є невеликий потічок А я просто роззираюся Перегодя, Сильвія сідає на дерев'яній лаві і розминає ноги. Піднімає одну, потім помалу другу. Голову не підводить. Довга мовчанка, як завжди, навіює на неї похмурий настрій. Я з цього приводу кидаю якесь слівце. Вона зводить на мене очі і знову пускає їх долу. Це все ті автомобілі на дорозі, каже. Перший водій мав такий сумний вигляд. І другий, і третій. геть всі були на один копил. Вони просто їхали на роботу. Сильвія розуміє все правильно. Однак у тому, що вона сказала, нема нічого надуманого. Ну, розумієш? Робота, повторюю я. Ранок-понеділка. Всі ще напівсонні. Хто ж вранці в понеділок на роботу їде з усмішкою? Річ у тім, що вони мають зажурений вигляд, веде Сильвія далі, неначе померли, у похоронна процесія. Вона опускає ноги на землю. Я розумію, про що вона каже, але логічно це ні до чого не доведе. Працюють, щоб жити. Оце вони й роблять. А я дивився на мочарі, кажу. В перегоді Сильвія підводить голову і питає І що ж ти бачив? Цілу зграють червонокрилих дроздів. Вони враз здійнялися в небо, коли ми приїжджали. а, -а, -а. І я зрадів, побачивши їх знову. Вони не мог би все об'єднують. Думки, дії. Розумієш? Вона замислюється, тоді взміхається. За нею темно-зелені дерева. Сильвія розуміє особливу мову, яка нічого спільного не має з тим, що вимовляєш. Донька. Еге, мовить, вони пригажні. Поспостерігай за ними. Гаразд. З'являється Джон і перевіряє на мотоциклі вантаж. Поправляє мотузки, відкриває сідельну сумку і порпається в ній. Щось виймає, викладає на землю. Якщо вам знадобиться мотузка, не соромтеся, каже він. О, здається, її в мене в п'ятеро більше, ніж треба. «Вона нам поки що не потрібна», – відповідаю я. «А сіжники, І далі, порпуючись у дрібничках, запитує він. «Лосьон проти сонячних опіків, гребінці, шнурки з черевиків». «Шнурки? Навіщо нам шнурки?» «А це ми облишуємо», – каже Сильвія. «Вони похмуро перезираються, тоді обоє повертаються до мене». «Будь-якої миті шнурки можуть порватися». Урочисто виголошую я. Вони всміхаються, та не одне до одного. А тоді підходить Кріс, можна вже їхати далі. Поки він готується і сідає в сідло, вони виїжджають. Сильвія махає нам рукою. Ми знову на шосе, і я дивлюсь, як вони попереду нас набирають швидкість. Шатокву, що засіла мені в думці під час теперішньої подорожі, Надихнуло це подружжя ще багато місяців тому, і, здається, я не певен. Вона пов'язана з прихованою дисгармонією між ними. Дисгармонія – річ, либонь, доволі звична в будь-якому шлюбі. Та, як на мене, в їхньому випадку вона дещо трагічна. Це не зіткнення особистостей, тут щось інше. І жоден із них не винуватий, проте зарадити не сила. «Нема певності, що я допоможу. От хіба маю деякі міркування?» Міркування ті з'явилися з її, здавалося б, несуттєвою різницею різниці в наших із Джоном поглядах на те, як потрібно дбати про власний мотоцикл. Для мене звично та природно користуватись небагатим набором інструментів і читати інструкцію до кожної машини, самотужки давати їй лад, лагодити. У Джона інакше. В такій роботі він радше довіриться вправному механікові. Тоді все буде як слід. Обидва підходи звичні, і ця незначна відмінність у наших поглядах ніколи б не збільшилась, якби ми не проводили стільки часу разом у подорожах, якби не сиділи так часто в придорожніх забігайлівках за пивом і не обговорювали все, що спаде на думку. В голові і якраз крутиться те, що думаєш останні 30-45 хвилин відтоді, як побалакали. Коли говориш про дорогу, погоду, людей, добрі давні часи, чи про новини з газет, тоді плин розмови приємний. Те, що коли я згадую про роботу мотора, механізми тощо, нормальна розмова уривається. Настає пауза. В загальній неперервності залягає тиша. Ото сидять, приміром, двоє за пивом, і протестант і щойно заходить мова про контроль народжуваності, все замороджується. Отак і тут. Така ситуація скидається на ситуацію з зубом, із якого випала пломба. Зуб тоді просто не дає тобі спокою. Мимохіть ту дирку, намацуєш, досліджуєш, притискаєш язиком, думаєш про неї. Не тому, що це так приємно, а тому, що вона з думки тобі не сходить, і більше я намацую та розвиваю тему догляду мотоцикла, тим дужче його дратую, а це спонукає мене намацувати і просувати тему дедалі з більшим запалом. Дражню не навмисно, просто його роздратованість скидається на симптом чогось набагато глибшого, яке ховається під простим і очевидним. От візьмемо тему контролю над народжуваністю. Розмову спиняє та гальмує не предмет суперечки більше чи менше дітей слід народжувати. Це питання поверхове. Усередині ж конфлікт віри, емпіричне соціальне планування, протиставлене вірі в авторитет Бога згідно з ученням католицької церкви. Ви можете доводити практичність планованого батьківства, доки власні докази вас не стомлять, і це нічого не дасть адже ваш опонент не погоджується з тим, що все соціально практичне саме по собі є добро. Для нього добро має свої джерела, і цінує він їх набагато більше за суспільну користь. Отаке От із Джоном. Я можу розводитись за практичну цінність і переваги догляду мотоцикла, аж поки не охрипну. А йому байдуже. Щойно він зачує перші фрази на цю тему, очі його скляніють, і він швидко змінює тему, або ж просто відводить погляд у бік. Він проти нічого не хоче слухати. Сільвія в цьому його цілком підтримує. Своє ставлення вона виказує навіть чіткіше. «Все це просто, зовсім інше», – каже, – «коли має задумливий настрій. Коли настрій інший просто кидає. Це все сміття. Не хочуть вони розуміти цього». Не хочуть навіть слухати. І що більше я намагаюся зрозуміти, що ж мене так приваблює в механіці, те що їх так відштовхує від неї, то невловнішим воно стає. Основна причина цієї, поперевах, невеликої відмінності в думках, захована виявляється глибше, десь набагато глибше. Чи не в нездібності тут річ? А вже ж ні, це одразу відкидаємо. Обоє вони досить кмітливі. За якихось півтори години, що той, що та, коли б доклали зусиль та напружили розум, могли б навчитися лагодити мотоцикл і зекономили б гроші, зберегли нерви і хатки гадки не мали про затримки. Вони самі це знають. А може і ні. Я не певен. Адже ніколи не чіпляюся до них з цим запитанням. Я просто змирився. З усім тим, Згадую, як одної з пекотної я мало назірвався. Було це бару в Севіджі, що й в Міннесоті. Ми посиділи за пивом близько години, тоді вийшли, а мотики такі гарячі, що, що заледве можна сісти. Мій вже завівся, і я був готовий рушати, а Джон все торсав і торсав ногою ваджіль стартера. Вже й бензином засмежділо, наче десь поряд автобаза. «Про це й кажу йому, може до Петра, що двигун перекачаний?» «Еге, я теж чую сморід», – відповідає він, «а сам ніяк не полишить стартер. Усе качає і качає, підстрибує та й знов качає, а я вже не знаю, як йому ще сказати. Врешті він захекався, з чола струминить сил вже немає, тож я йому пропоную повиймати свічки і просушити, провітрити циліндри». А ми поки що візьмемо ще певця. Та де там? Щоб таке? Та ніколи. Він не хоче з цим цим морочитися. З чим усім? Ну, діставати інструменти, вигвинчувати деталі. І чому би йому не завестися, як нема причини? Це ж новісінька машина, і я все роблю за інструкціями. Поглянь, я повністю закрив повітряну заслінку, як написано. Закрив Повністю? Саме так сказано в інструкції. Тож у прохолодну погоду? Так, але ми тут не більше як півгодини, каже їм. Ну, це вже взагалі. Сьогодні, Джона, кажу, спекотний день, а для того, щоб охолонути, їм знадобиться більше часу, навіть морозного дня. Він чухає потилицю. Чому ж нічого про це не пишуть в інструкції? Він відкриває заслінку, і двигун заводиться з другого торсення. Та То ось у чому річ, весело промовляє. Наступного дня ми приїхали неподалік від того місця, і знову сталася та сама пригода. Цього разу я вирішив припнути язика, і коли дружина наполягла, щоб підійшов і допоміг йому, я лише головою похитав. Пояснив, що допоки він не відчує конечної потреби від допомоги, щоразу відмовлятиметься. Тоді ми трохи відійшли вбік, сіли в затінку і стали чекати. Рвучи ногою, кікстартер, він був на диво ввічливий із Сильвією, що означало крайній вияв гніву, а та метала очима на нього з виразом о, господи! Хай би хоч однісіньке запитання мені поставив, я вмить кинувся б на допомогу. Одначе він цього не зробив. Минуло певних хвилин із 15, перш ніж двигун завівся. Пізніше, в пивниці, коли озеро Міннетока, він, дарма що навколо було гамірно і весело, сидів, мов той німтур, не промовляючи ані слова. Нерви либонь так йому понапинало та поскручувало. А минуло ж немало часу. Мабуть, щоб послабити ті нерви, він урешті промовив. «Ти знаєш, коли воно ось так не заводиться, всередині мене прокидається чудовисько. Через те вже якась параноя починається». «Така мова, здалося трохи його попустила». Він додав. «Розумієш, у них тоді наявна була лише одна модель. Ось ця руїна. Вони не знали, що з нею діяти». Відіслати назад на завод, чи може здати, як брух та бощо. Коли бачить, я заходжу. В кишені 18 тисяч. І від клопаду й слід загу. Тут я знову у наспівній манері роблю черговий заклик усе налагодити самому. Він намагається уважно слухати. Коли не коли в нього це виходить. Аж ось... І знов усе затягнулося, заблокувалося, і він отходить до бару, щоб узяти всім випити. Питання вкотре закрито. Він не необмежений, не лінькуватий, не дурний, простого пояснення годі знайти, ото й залишається все, як є, і цур їй ті загадки не розгаданий. Немає сенсу ходити о коляса, шукаючи відповідь, якої однаково немає. Оце подумав. Може, то я дивак? Е, ні. Більшість мототуристів живе у добрій злагоді зі своєю машиною. От власники автомобілів, як ведеться, двигун не чіпають. Одначе в кожному місті, великому чи малому, є гаражі з дорогими підйомниками, спеціальними інструментами та діагностичним обладнанням, чого середньостатистичний автовласник собі дозволити не може. А двигун автівки набагато складніший від мотоциклетного, з ним собі дасть раду не кожен, тому тут зрозуміло. Інша річ – Джонів байк BMW R60. Ладен заприсягнутися, путящого механіка до самого солт Lake Сіті не знайдемо. Якщо полетять контакти чи свічки, йому капець. Знаю, що з собою він не має набору запасних контактів. Що воно таке, йому невідомо. І якщо моток йому зрадить де-небудь на заході Південної Дакоти чи в Монтані, не знаю, що він робитиме. От хіба продасть його індіанцям. Чим він зараз заклопотаний, а чим дуже пне не думати про це? БМВ тим прославилося, що в дорозі не завдає ніякого клопоту своєму власникові. І зараз на це Джон і розраховує. Перш я вважав, що то в них таке ставлення до мотоциклів. Однак пізніше зауважив, що воно поширюється і на інші речі. От сидів колись у них вранці на кухні і чекав, коли вирушатимемо. Аж гульк вода капає з крана. У думці одразу. Та ж таке і того разу було. І взагалі у них постійно тече кран. Я кажу їм, а Джон мені так і так... Пробував промити кран новим спеціальним очисником, але не допомогло. Оце все, на що він здобувся. Певно, відповідь там мала бути вичерпною. Якщо ти пробуєш відремонтувати кран, і тобі це не вдається, значить так судилося – вікувати з несправним краном. Тут мене взяла цікавість. А чи не крапає їм на нерву, те не впинне. Крап, крап, крап, день при дні, тиждень у тиждень, рік у рік. Так ні, ані роздратування тобі, ані занепокоєння. Ото ж висновою, проблеми на кшталт несправних кранів їх не турбують. Ну, бувають такі люди. Не пам'ятаю, через що я змінив свій висновок. Можливо, це сталося з ледь відчутною зміною настрою Сільвії. І якраз у той час, коли вода крапала якось особливо лунко, а вона саме про щось балакала. Маючи від природи дуже тихенький голос, Сильвія намагалася перекрити ним звуки води. Коли раптом влітають із гамором діти, і їй уривається терпець, вона кричить на них. Певно, що роздратування спричинило крапання одночасно з дитячим голосом. Одначе вразило мене те, що вона не на кран гнівалася, Сільвія навмисне не винуватила несправний кран, але її не ігнорувала його цілком, просто тамувала в собі гнів на нього, хоч той треклятий кран її неабияк мордував. З усім тим, вона чомусь не могла визнати, що кран таки щось важить. Але навіщо штамувати гнів на несправний кран от дивина. По тому додалося лагодження мотоцикла. І мені над головою, не би, лампочка маленька спалахнула. «Он воно що?» – подумав я. «Та річ не в догляді мотоцикла і несправному крані. Вони просто не сприймають техніку загалом». Усе згодом стало збігатись. І я вже зрозумів, на чому воно закручується. Роздратування Сильвії через слова одного їхнього приятеля, який назвав комп'ютерне програмування творчістю – Їхні картини, малюнки, фото і всі безнатяку на хоч якийсь технічний пристрій Чого їй сердитися через якийсь там кран, подумав я Завжди гасяш поодинокі спалахи люті на те, що глибоко ненавидиш Звісно, Джон уникає теми ремонту мотоцикла, хоча й дуже страждає від того, цього не приховаєш Техніка, що тут сказати, все очевидно та ясно коли ти це бачиш, воно здається простим. Утекти від техніки в село, на свіже повітря, на сонечко – ось першопричина того, чому ви насіли на мотоцикл. І коли я відкриваю їм її, саме тоді й там, коли та де вони вважають, що нарешті від усього того втекли, обоє враз застигають. Ось чому розмова уривається та холоне, коли цю тему знов зачіпаємо. Щоправда, не здолають вони оминути її у своїх розмовах, однак обходяться самою мализною слів. Кажуть «це» чи «все це». Наприклад, у фразах «нікуди від усього цього не дінешся». Коли я запитую «від чого цього?», відповідь може бути «та від усього вкупі» або «від усього організованого» чи навіть «від системи». Вначе захищаючись, Сильвія якось сказала, ну, от ти знаєш, як усьому цьому дати раду. Я аж запишався від її слів і не зважався перепитати, чому цьому, а тому й залишився трохи спантеличений. Спершу гадав, що річ у чомусь більш таємничому, ніж техніка. Та тепер бачу, що переважно це означало техніку, технології. Але, так сказати, теж буде неправильно. Це, наче якась сила, що дає поштовх розвиткової техніки. Щось невизначене, але не людське. Механічне, позбавлене життя. Сліпе чудовисько. Сила смерті. Від цього, страхітливого, вони і тікають. Але втекти їм не вдається. Я, може, перебільшую, а проте це існує – хоч воно і не таке певне та не так чітко виражене. Є десь такі люди, які це розуміють і цим керують, але то технарі, і коли вони пояснюють те, над чим саме трудяться, говорять якоюсь нелюдською мовою. Все це частини та відношення якихось нечуваних речей, які ніколи не просякнуть смислом, хоч би скільки разів ти про них чув. Їхні речі, їхнє чудовисько, і далі пожирають землю, забруднюють повітря йозера, і неспроможність спинити це – не сила нікуди від цього подітися. Неважко викликати таке ставлення. Ти минаєш забудований промисловий район великого міста, і там бачиш усю ту техніку. Всюди високі горожі з колючим дротом на горі і замкнутими воротами, на яких таблички – Вхід заборонено. Загорожує, в продимленому повітрі визирають чудні потворні конструкції з металу і цегли, чиє призначення невідоме, чиїх господарів ніколи не побачиш. Ти не знаєш, навіщо це, і нікому пояснити, чому воно тут. Ти тільки і здатен, що відчувати свою відчуженість, неначе ти і зовсім не належиш до цього. А той, хто володіє всім цим і розуміє це – той не хоче, щоб ти був тут. Ося ця техніка не знає, яким чином перетворює тебе на чужинця у твоїй країні. Її форма, вигляд і таємничість промовляють до тебе. Забирайся звідси. Ти розумієш, що всьому цьому десь є пояснення, і що воно, персередковано, поза сумнівом, дає пожиток людству. Однак бачиш ти не це. Перед очима оці таблички Обережно, вхід заборонено. І бачиш ти не те, що дає пожиток і служить людям, а маленьких людей, що немов мурахи прислуговують цим дивним, незрозумілим формам. От тоді й думаєш, навіть якби й став часткою цього, навіть якби не був чужинцем, усе одно залишався б мурахою на службі в оцих форм. А тому остаточне твоє почуття – ворожість. Гадаю, це врешті лежить основаною такого ставлення Джона і Сільвії, іншого пояснення годі знайти. Усе, що пов'язано з клапанами, валами, гайковими ключами, є частина цього негуманізованого світу, і вони радше про те взагалі не думатимуть. Вони не хочуть до нього прилучатися. І якщо це так, то Джон і Сільвія не одні такі, поза за всяким сумнівом вони в цьому слухаються своїх природних почуттів і не намагаються хоч би когось наслідувати. А є ще, бо сила людей, які керуються природними почуттями і нікого не наслідують, і природні почуття більшості в цьому сходяться. Тож, коли поглянеш на них колективно, як це роблять журналісти, дістаєш ілюзію такого собі антитехнологічного масового руху, цілого політичного лівого крила, виниклого явно ні звідки з вимогою, спинить техніку, хай вона буде деінде, або не тут. Усе це ще якось утримується тоненькою повитинкою логіки, яка підказує, без заводів і роботи не буде, і рівня життя. Однак у людини є сили душі за логіку, і сили ці завжди існували. А коли в своїй ненависті до техніки вони доволі зміцнюють, то повотинка може і порватися. Для таких антитехнарів, для противників системи, віднайшли кліше і стереотипи, такі як бітники, гіпі. Вони і далі з'являтимуться. Проте неможливо перетворити окремих осіб у натовп, просто штампуючи масовий термін. Джон і Сільвія – не люди-юрби, як і всі, хто турує в житті свою стежку. Схоже, вони і постаються проти того, щоб бути людьми натовпу. Вони відчувають, що техніка дуже тісно пов'язана з тими силами, які намагаються людей перетворювати на натовп. Саме це їм і не до вподоби. І поки що це лише пасивний опір. на природу, коли вдасться, або ще щось таке. Проте, не конче він має бути пасивний. Я не погоджуюся з ними в питанні догляду мотоцикла та не тому, що не співчуваю їхньому ставленню до техніки, просто вважаю, що їхня втеча та ненависть до неї обертається і діє супроти них самих. Будда Верховне Божество однаково зручно розташовується і в платах цифрового комп'ютера та шестернях мотоциклетної трансмісії, і на вершечку гори чи в пелюстках квітки. Думати інакше це вже принижувати Будду, так само, як і самого себе. Ось якраз про це я і хочу поговорити в цій шатокфі. Мочері вже лишились позаду, однак повітря все ще вологе. Вже навіть можна прямо глянути на жовте кружало сонця, неначе небо затягнуте за волокою диму чи смогу. Усюди бує зелень це чиста. Фермерські будиночки чистенькі, біленькі та свіжі. Нема ані диму, ані смогу.